napenda kumshukuru sana mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu kwa kupendekeza jina langu na kuridhiwa na chama chetu chama cha mapinduzi liweze kuletwa hapa kwa ajili ya kuthibitishwa na bunge kama tulivyoelezwa kwa nafasi muhimu sana na nyeti katika taifa letu la makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ni heshima kubwa sana si kuwahi kuota. Au labda niseme tu kwa kifupi kwamba nilizaliwa katika wilaya ya Buhigwe katika mkoa wa Kigoma mwaka 1957 tarehe nne mwezi Julai ilikuwa siku ya Jumapili nimesoma kule shule ya msingi lakini nilianzia kule darasa la pili kwa sababu darasa la kwanza na nusu ya la pili nilisoma shule ya msingi ya Kipalapala katika mkoa wa Tabora. Baadaye nilirudi nyumbani kijijini nikaendelea na shule ya msingi na nilihitimu elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Muyama uko kwetu Buhigu. Baadaye nilikwenda seminari ya ujiji nikasoma mpaka kidato cha pili hii ilikuwa utaratibu ile shuli ilikuwa inaishia kidato cha pili na baadaye nilikwenda seminari ya Itaga Tabora ambako nilisoma kidato cha tatu na cha nne na baadaye padre ulinishinda Sikuwa, na naamini Mwenyezi Mungu hakunipangia wito huo kwa nilikwenda <coughs> high school shule ya sekondari ya Ihungo kule Bukoba. Maponi nilihitimu mwaka sabini na saba. Baada ya pale nilikwenda jeshi la kujenga taifa kama ilivyo ada kujifunza juu ya ukakamavu na ulinzi wa nchi yetu. Eh, lakini pia ilikuwa muhimu sana uzalendo wa taifa letu. nilikwenda jeshi la kujenga taifa bulombora Kigoma na baadaye nilikwenda JKT lale kule kwa watani zangu songea hiyo baada ya pale nilifanya kazi kabla ya masomo ya chuo kikuu na nilifanya kazi kwanza ilikuwa inaitwa NPF kwa muda mfupi na baadaye nilifanya kazi shirika la umma linaitwa Elimu Supplies. Na nilitoka pale kwenda chuo kikuu cha Dar es Salam, ambapo nilifanya shahada ya uchumi na nilihitimu shahada ya kwanza mwaka 1984. Baada ya pale nilifanya kazi Wizara ya Kazi tulikuwa na idara inaitwa Nguvu Kazi. Kwa nilifanya kazi to kama na tano mpaka mwaka themanini na sita niliporejea chuo kikuu kwa ajili ya shahada yangu ya pili katika uchumi. mwaka mwaka nane nilipomaliza shahada ya pili ya uchumi niliajiriwa kama mkufunzi tutorial assistant kwanza halafu baadaye nikawa assistant lecturer huo mwaka 88 mwaka uliofuata nilikwenda masomoni kwa ajili ya shahada ya uzamivu nilikwenda Kikuu cha Lund kule Sweden tulikuwa na programa ambayo ni sandwich unafanya coursework kule lakini narudi kufanya utafiti nyumbani nilirejea mwaka tisini na mbili nikaendelea na utafiti na lakini pia nakuendelea kufundisha na mwaka mwaka tisini na sita nilihitimu shahada ya uzamivu katika uchumi na niliendelea kufanya kazi yangu ya ualimu pale chuo kikuu idara ya uchumi na utafiti nilifanya kazi hiyo mpaka mwaka elfu mbili, na mbili ambapo niliomba sabati kolivu nikaenda kufanya kazi benki ya dunia kama mchumi mwandamizi au uamuzi mwepesi sana kabda niwaambie kwamba niliamua kwenda kule ili nijifunze mataasisi haya makubwa ambayo yanasukuma sera kadhalika kwa nchi zetu ni kuna nini kule ndani kwa nilifanya kazi pale na niliaminiwa kusimamia baadhi ya miradi hasa upande wa matumizi ya serikali kati ule tulikuwa tuna kitu kinaitwa public expenditure review na mimi nilikuwa katibu wa ile timu ya benki ya dunia na serikali ambayo ilikuwa inatratibu eh, zoezi hilo Mheshimiwa Rais wa waawamu ya nne Dr. jakaya mrisho Kipwete aliniteua kuwa msaidizi wake katika masuala ya uchumi kutoka benki ya dunia ilianza kazi ile mwezi Januari mwaka elfu mbiri na saba baada ya utumishi wa miaka mitano pale benki ya dunia ofisi ya Dar es Salaam. nilitumikia katika nafasi hiyo mpaka um, mwaka 2010 mabapo aliniteua kwenda kuwa katibu naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha wakati ule kwa Wizara ya Fedha Nilitumikia pale na baada ya hapo alinihamisha akanipeleka kuwa mkuu wa tume ya mipango nchini hasusan kwa kazi kubwa ya kuandaa mpango wa kwanza wa maendeleo wa miaka mitano basi nilitumikia pale kwa takribani miaka mitano na kidogo kwa hiyo na mpango wa pili wa miaka mitano pia uliandaliwa nikiwa mkuu wa tume ya mipango Mshumiwa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliniteua pale nikiwa pale kama mkuu wa tume ya mipango akanipeleka kuwa kaimu kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania ilifanya kazi ile kwa mshangao kama leo kwa muda wa takriban mwezi mmoja ilikuwa kazi ngumu sana ngumu kweli kwa sababu tulipewa kazi ya kusema lazima tuongeze mapato ya serikali kwa hiyo wakati bado zoe ni nimezoeazoea sasa kukusanya mapato na changamoto zake sabiri usiku nafikiri ilikuwa tarehe 23 sabiri usiku nikiwa ofisini ndio rafiki zangu akaniambia mheshimiwa rais amekuteua kuwa mbunge na waziri wa fedha na mipango ya jamhuri ya muzungu sauti yangu usiku ule ilikuwa Mungu wangu nisaidie Mungu wangu nisaidie kwa sababu niliona kwamba sasa mzigo ni mkubwa zaidi kama ambavyo uh, imekuwa hivi leo Basi yaliyobaki walio wengi mnayafahamu nimekuwa mmoja wenu kama mbunge kuteuliwa kwa miaka mitano lakini kama waziri wa fedha na mipango wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. nimewasilisha bajeti za wizara yangu hapa. nimewasilisha bajeti ya serikali kwa miaka mitano mfululizo. na um, Labda niwaambie tu kwamba mimi huwa ninaamini kwamba kazi zote kazi zote njema ni kazi za mungu na kwa hiyo kazi njema tunawajibika kuzifanya kwa uwezo wetu wote na akili yetu yote kwa manufaa ya taifa letu nataka niseme kabla ya kukaa chini kwamba Lazima taifa letu liendelee kuongozwa na Watanzania. Na kazi yetu kubwa ndugu zangu, washimoo wa bunge, lazima tuibadilishe Tanzania. Lazima tusimamie rasilimali za nchi yetu. Lazima tuhakikishe viongozi wote wa umma wanaishi maadili ya kazi waliyotumwa na Tanzania Lazima tuyasimamie rasilimali za nchi jicho lote hapo